Kastas Fröding, han skrevet rolig på det varmländske fungålet. Men en på de roligaste som man någonsin har hittat på om jämter och pojkar. Det tycker jag är den där biten som man kallar gå på dumpen. Den har jag skrattat åt många gånger. Och den eh, låter så här ungefär. Och den gang, han gick till Tänkborgkapelle. Och sa du Pelle, vi går till ett annat ställe. Det här är det läst Nu går vi på dumpen. Till vindbaka Jänta. Ta brännvinnen med dig. Och, eller du, vänta. Vänta. Vi har allt för att göra det här. Vi gjorde en musik när det lägar sker det. Och spelt så särvenligt på pilockarspelet. Men Britta hon kom inte nu ut. Vi perkar på Britta slås med en pinne. Och ställs över fönstret är du inne, brista brista är du inne? Men brista hon kan inte nå ut. Sen viskar det fin. Vi är du, är du, är du rädd för mori? Det har vi inte nu. Då skrek vi. Då får vi. Men brista hon kan inte nå ut. Då tog vi en sten och gick gav dig donka. På fönstret i banken och på dörret i ronka. Och skrek, ge dig ut, ge Och då, då kom Britta ut. Men med gamlingens gamla gevär i neven. Gick Britta och smök bak med klysa som reven, Och hyggade sig ner och pröv. Sen fyra och tog bakom halmen i saken. Och den järn han tanns som en nul sig Han slog i nacken Och vem folkade på vi dog och stod upp, det blev skenska i benen. Vi trängde och det gnesatte ända och senast. så sköter, ja det var bara så kryss. Och sen när i den gang och sinfårdkapelle görs inte så roga sig gåsen och ställer och dåliga små jämstraker ut. Hihihi. Och britta hos stadser på jorda och skratta. Och var så precis som en Långt på fjärda och långt på ditt höra. Gick äg och, och i berga och lång Och långt på ditt nörje. Gick straffte. Och går väl en inte jag vet.